Новораждане Бесета от том, чето езикът на любовта 19 август 1939 г. 7-те Рюски зера Размишление Като се натъква на своето естество, човек среща голямо противоречие. Той иска да обясни причината на това противоречие, но не може. За това противоречие именно е казано в писанието «Чудно и страшно съм създаден, Господи». И гроздието може да се запита, защо докато сокът му е пресен, има сладък вкус, а като престои няколко дена става резлив и се вкисва. Учените са разрешили този въпрос. Те казват, че във въздуха се намират особени бактерии, наречени ферменти които, щом попаднат в гроздовия сок, предизвикват спиртна ферментация. Гроздината и овощна захар, които се намират в гроздито, под влиянието на спиртните ферменти се разлагат на спирт и въгли При това положение ние казваме, че гроздовия сок се вкисва, т.е. ферментира. Всяка мисъл, всяко желание и всяка постъпка оставят в човека особен род отайки, които претърпяват ферментиране или вкисване. За да не става вкисване, човек трябва да приложи филтъра на своето сърце и на своя ум и преди да се наслоили отайките, да ги отдели на страна. За да прилага тия филтри, човек трябва да си новоруди. Затова Христос казва ако се не роди от вода и от дух, човек не може да влезе в Царството Божие. Новороденият живее с божествени мисли и чувства, които никога не ферментират. Следователно, докато живее в човешкото, човек всякога ще ферментира. Щом ферментира, той ще опита противоречията на свой живот. Живее ли в божественото, в него нищо няма да ферментира. Едно от големите противоречия в човешкия живот се дължи на храненето. Като процес храненето произвежда вътрешни противоречия в човека. За пример, какви по-големи противоречия можете да търсите от тия, на които месоядците се натъкват? Месото съдържа много отрови и нечестоти в себе си. Които причиняват много болести. Болестите развалят целия живот на човека. Местната храна оказва влияние не само върху организма на човека, но и върху неговия психически живот. Като се храни смесо, човек възприема качествата на животното, което е ял. Едно отличително качество на свинята, за пример, е ровенето. Тя мисли, че с ровинят всичко става. Ровинето е отрицателна черта, която човек възприема от свинята. Като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни в избора на храната си. Като рови корена на крушата, плодовете от дървото започват да падат на земята и свинята мисли, че тя сама ги е изровила. Понякога и човек мисли по същия начин. Той изоре земята, Посъди житото и после казва, че сам е накарал житото да расте. Било е време, когато житото е расло само, без да го сеят хората. При това първоначално житото е било много едро. Колкото по-умни и по-културни ставали хората, толкова по-малки ставали житните зранца. Било е време, когато житните зранца били едри като дренки. Дрианът е дърво, което цъфти най-рано, а зрее най-късно. Поради тази отличителност на дряна е създаден един анекдот. Далечното минало, дяволът решил да избере едно от плодните дървета за свое собствено и започнал да наблюдава кое от тях ще цъфне най-рано. Като видял, че Дрианът цъфнал пръв, той се зарадвал и казал Дрианът ще бъде мое дърво. Рано цъфти, рано ще озрее и рано ще свърше работата си. Голяма била изненадата му, когато видял, че дрянът озрял последен. Дяволът се разгневил, че за пръв път се лъже своя избор и проклел дряна да стане кораф, че когато бият зрянова пръчка да знае, че късно ще озрее. От този ден дяволът изгубил вярата си в дървета, които рано цъфтят. Обаче дрянките имат лечено свойство. Те се употребяват против стомашно разстройство. Запитали Дриана, защо твоите плодове са толкова древни? Виж чиквата, какви едри плодове дава. Дрианът отговорил, големите работи издържат само 6 месеца, а малките векове. Беседата е изнесена на 19 август 1939 година в 5 часа сутринта Рила, Седемте езера.